Senyores, senyors, bon dia! Mm -hmm. Aquest és el programa número 8 del tap Esports, de l'aire retallada, per a qui paga descansa però qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa dedica... de di... destinat, <ríe> dedicat, el dedicarem a... a la Marató, com no, eh? Aquest programa el dediquem a la Marató ja des d'aquest moment, eh? Amb fallos inclosos i amb encerts també, uh, de tot. Doncs això, com dèiem, eh, que aquest és un programa destinat i dedicat a la Marató... ...a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la Olla. Les nostres prediccions que vam donar després de veure la brúixola donant volta sense parar... ...i veient que el nostre programa no tenia un destí clar, un destí concret per passar aquesta temporada... Però a la vegada sent molt optimistes, les prediccions, doncs, van anar pel bon camí. Van seguir el rum esperat. I després de moltes estires i arronces, jornades intenses, de reunions inacabables, carregades de freses frenètiques, vàrem veure clar que la brúixola no estava boja. No, no estava... Estava prenent canyes, l'ere, l'ere, l'ere, no estava boja, no, no, i no estava boja, no, no, estava prenent canyes, l'ere, l'ere, l'estava portant, no, no. Avui, 10 de desembre 2016, benvinguts estava la sintonia de Ràdio Borreig, emissora municipal, sonarà mateix... Les 12 i minuts, amb una temperatura de... No tenim, no, tenim, no tenim dades meteorològiques, eh? La nostra estació meteorològica que tenim aquí en la ràdio no funciona. Ja ara hora que toqués quedar-se penjat a algú altre, no? Que no això és tot, tot i que indirectament té més efecte, perquè no podem donar, doncs, ni cap pressió, ni cap humitat, ni cap temperatura. El que si us podem dir és que avui amb brúixola i carta de navegació pel 107.3 de la vostra EFMA. Vaja, que en lloc d'una reunió em semblava més uns documentals de l'aparellament del salmó. En eh, qualsevol dels casos va fer fins i tot que el cap de setmana passat no hi hagués programa. I ara per ara el resultat eh, ens és advers. Ara fins i tot m'atreviria a dir que fins ara hem fallat més que una escopeta de la fira. I és que si ens posem a comptar, em diran les matemàtiques que el viatge d'aquest any pot ser més que una gran aventura. Aquesta temporada t'hi més de la típica frase, no és com es comença, és com s'acaba. I això ho acabarem ara mateix, posant com sempre la cançoneta i que avui la dediquem, com dediquem el programa a la marató, ens posarem una cançó estreta d'aquest eh, CD doble, en aquest cas, i que és boníssim, boníssim, els recomano. Eh? Si no sabem què col·laborar doncs, amb, amb aquest any que tracten el ictus i les lesions medulars, celebrar els traumàtiques, doncs, què menys? Un CD és em porteu un CD carregat de bona música. Avui en sortirem unes quantes, perquè et deixarem tot el CD. Però sí que en sentirem una, que serà la que començarà ara, com sempre, amb la cançoneta, que es titula... És la peça número 9, Seré feliç... Ells són els Manolos, la rombeta catalana. Uh, uh, uh. Salutacions, que ordials! He d'aprendre a viure i tornar a començar Viro en silenci i ser invisible No em farà avançar Després miro l'altra gent I veig que em miren diferent Vull canviar, és l'hora m'he de despertar. Vull ser feliç, vull viure així. Assaborir cada segon, vull compartir-lo i ser feliç. Hi tantes coses per aprendre, tant només per disfrutar La vida sempre va sumant el que tens i el que has donat. aquí só viuure d'escull. E me em pot servir i per anar aprenent molt més. Si segueixo el meu cor segur que no patiré per res i a cada pas hi haurà una altra oportunitat no ho gasçaé Ni un dia més El lamentar-me Vol seuure descansar I a cada pas teu que em permeti avançar cap al futur, Fiança i llibertat una per primer cop Va enamorar-me de seguida Seno que sempre em fa costar, quan tu t'es torn a complicat fa que recobri les esperaanças Si la tristesa em ve buscar Vols fer sentir-me protegida sé Sent que és una història que sembrava la memòria. Van sonant les melodies i passen els dies a cop de cap. A les 12 i quarta, eh? Un quart d'una. I nosaltres, doncs, eh, si estàvem... Eh, eh, si aconsellàvem, doncs, de, de aquest CD de la Marató, de la 25a Marató, eh? Um, dedicada a l'ictus i les lesions medulars i celebrades traumàtiques, doncs és un, bon, és, un bon, és un bon moment per poder ajudar doncs, amb aquest CD i amb aquestes grans cançons que hi ha, eh? Nosaltres l'aconsellem des d'aquí, de com també aconsellem l'entrevista que tenim ara mateix i, i que, que l'anem a passar mateix la tenim per telèfon, i és el Joan Flores Joan Flores, bon dia Bon dia, què tal, com estem? Molt bé, aquí ah. anava matant l'aranya una miqueta, bueno, eh? Aviam, si arribem fins a les dues, que ens toca de treball, eh? Escolta, escolta Joan... Eh, Digues. Fins, eh, fins als dues. Joan Flores, recordem que és l'entrenador, el míster del club esportiu Purretx, eh? Jo, jo la primera pregunta que et faria uh -huh. eh, és, és que... <coughs> faré com un repasset una mica de la Lliga, que sí que vam començar molt bé, vam començar, bueno, bon, eh, guanyàvem tot, fins que va arribar, doncs, eh, una jornada eh, no diria fatídica perquè potser era normal la jornada 4, la jornada 5 vam perdre contra els que són ara sub, eh, segons i primers no? Vem empatar a casa 0-0 amb el Vila de Cavalls sí, i llavors la jornada a sobre per... vam perdre a casa del líder vam perdre 3-1 a Cantries a bon, Cantries suposo que referiràs una mica al pues, tema del fatídic bueno, partit de la Pirineca no? sí. el partit que va fer més mal Pirinaica, després anàvem... Va vindre a San Salvador i vam empatar un a un. Una sèrie de resultats una mica dolents. No? Què, què, què va passar de, què va passar aquí? Què va passar en aquest oh. pont? Que vam fer un pont també com el de la Puríssima, però, eh, amb bueno, resultats. Ja saps van. que qualsevol persona que li agradi el futbol pot fer una valoració i podrien ser totes correctes. Uh -huh. sí que és veritat que amb el futbol mai se sap per, per què passen els resultats. Sí que pots tindre una valoració per, per l'experiència. Home, penso una cosa, que aquesta plantilla més del 50% és nova. Hem baixat molt l'edat de, de l'equip. No obstant, es va començar molt bé, però aviam va ser un partit fatídic, però els altres dos empats i la derrota tampoc no va ser amb un partit que l'equip no va donar la cara. Aquest partit es van sorprendre. Potser portaven bueno, de baixa els jugadors més experimentats i l'equip va ser molt jove el que va sortir al camp. Uh -huh. Si no m'hi equivoco, havien set jugadors que eren incorporacions noves d'aquest any. Llavors, jo suposo que va ser una mica, doncs, pues, un desentès de diferents circumstàncies. Tampoc no és culpar a ningú. ¿vale? També és veritat que li va sortir tot Rodolà Pirina, que no era normal que un equip cada cop que arribi et marqui un gol. Per això dic. Jo no penso, penso que és molt d'hora per jutjar encara quina pot ser la trajectòria de l'equip. Com t'he dit abans, és un equip molt jove i és un equip que només del 50% de jugadors són nous. Llavors, no saps mai quin serà el sostre d'aquest equip. Els jugadors sí que tenen qualitat i són joves, però el sostre no sabem on arribarem, no ho sabem. No obstant, ja et dic, com tu has comentat, de bona pinta, sé qui, i l'equip, bueno, que no podem perdre, doncs, és el punt o, la, o el caràcter que té el porreig com a, equip, com a entitat, no? un equip lluitador, o bregador, que sempre dona la cara, i a marge d'aquest partit els de altres hem estat decent correctes. Uh, sí, uh, ens ref uh, referies a la Pirinaica, però també un altre partit bastant fatídic, també de golejada vem caure, Joan. No. Uh, la Pirinaica no, no. I, i, i... Nosaltres vam empatar 0-0, varem perdre 3 a 1 a Cantries, que no obstant això va fer 2, molt bon partit. Ah, sí, sí, Després sí. vam venir a Pirinaica, vam fer dos partits seguits a casa, que va ser la derrota de la Pirí i el 1, -1 del Sant Jordi, que es varen quedar al minut 20 i sí senyor, pocs, sí, es Tens van quedar dos jugadors. Tens raó, Joan i es va remuntar a última hora. La segona part amb 10 jugadors sí. poden haver remuntat. Mm. O sigui que baixes... I va els va ser... partits que, que, vamos, que no va sortir com volíem, però a Sol ja va fer un gran partit, a l'altre ja va fer sí, un gran bon partit. Sí, senyor. Això dic que no... Jo no posaria encara... A vegades tu tens un equip que dius el 80-90% de l'equip és l'any passat i només l'has reforçat amb dos o tres jugadors específics, llavors sí que has de ser més exigent amb l'equip, però ara encara és una... No és que sigui d'hora, però... Per fer una voleració complerta, ho falta una miqueta. que passa. Sobretot el començament de la segona volta, el gener, aviam com està l'equip. Però ja et que eh? té molt bona pinta. De fet, de fet Joan, tot, tot, el, tot el que estem dient, tot i, tot i aquestes derrotes, eh, ja no és que sigui avortada, sinó que que, que no aconseguir un puntet davant d'aquests o vol dir la Solva, Counió, no? També potser una derrota... Que, que, doncs, estem, estem, estem marxant a la cinquena posició 26 punts. Bueno, però és que, viam, els altres equips també juguen i a ja dir, hi han equips molt experimentats i també que potser més sòlids, no? Que anteria a reforçar molt tot i la força cos d'un equip estàns experimentat. Uh -huh. Jo no posseria com si això fos una declive o la cosa no és malament. No, no, no, no. No, no, és perquè és perquè. Ule, va passar només davall. Pidiu, de més ningú cap... que Pensa que el dia de la Pirineica es van enfrontar amb ells amb 7 set gols en contra i portaven nou jornades. Sí. I en un partit es van fotre sis gols. Sí, sí. El que no es van fotre en nou es van fotre en un partit. Per això et dic, que el futbol com és? Hòstia, no ho sé. No ho sé. Surt així. I feia molts anys que no feien una pagissa d'aquest tipus. Però, ja dic, buscar una excusa... No, no trobo una culpa... O algú culpable, però ho trobo que és absurd. Jo, com dit abans, l'equip és molt jove, no sap on està el nostre sostre. Jo penso que la gent pot estar molt contenta perquè et prometo que és com l'any passat. Els nenos estan superimplicats, no feien cap entreno. Pensa que mira, el dia 6 venen jugar al matí, el dia 8, que era festa, venen entrenar a les 12. Sí, o sigui, sí. El nano super bé eh? és implicat. I, bueno, I això jo penso que l'aficionat o el seguidor del poble del Porreig, jo penso que això també ho ha de tenir en compte. Aquest porreig i aquest pressupost no, no té res a veure amb el porreig de fa deu anys, o de fa vuit anys. El veu, el canvi, el seguidor? Eh, eh, eh, ja, ja, ja, es manté el mateix índex de, de públic, d'assistència, en el camp? Bé, bueno, por... jo penso que ha baixat una mica. Ha però no mica. el porreig, eh, en general. Eh? Sí. Pense que hem anat a camps que, és que no n'hi ha ni, ni 50 persones. I camps que, normalment, la gent anava... Per si dic que jo penso que el futbol s'ha devaluat una mica la gent cada cop tenim més coses per fer i, I a vegades no estem d'hòsties a vegades per... Per... Per... Per... Per... <laughs> ja saps la veritat que pràcticament hi vam futbol i una mica bàsquet però és que ara hi ha tantes activitats la gent pot fer tantes coses ja, Clar. ja, ja. Però... Que, que el futbol semblava... abans, era, abans era com una rutina no? abans era, era dir anem a dinar i després jugar al porreig Sí, sí, sí. per dir alguna cosa, o una altra, una altra població, no? Però sí que era... No recordo, els, prim els primers anys de començar a entrenar, el sí. primer equip de Bergueda que va estar com a entrenador va ser Gironella, i, hosti, era, va haver un any que em sembla, si no m'hi havia Berga, havia Purreig, havia Viajo i havia Gironella. Havia quatre equips, la primera regional, el que és ara la zona catalana. I varen passar dos o tres anys que era espectacular. Tu anaves al camp i és que, vamos, estava pleníssim. Vamos, ara és que no té res a veure, res a veure. A fa, ja et dic, 15, 20 anys per no res veure. Això pot ser tempo per fer, que, que Gironella estigui una classificació a Berga... Bé, bueno, ara s'han trobat la mateixa classificació. Aviar i porreig amb diferents classificacions que no hi haguin aquests derbis que fan... Bueno, clar. Però bueno... Això nota, el Berguedà ja saps tu que és molt competitiu. Són pobles que no són molt grans i pues, tothom te, no sé, vol tindre el millor equip i, i sempre un derbi pues, sempre és atractiu. Això s'ha pues, perdut una mica. Si no estàs en la mateixa categoria, doncs... Pues, que vas a faltar. Però no obstant, ja et dic, jo penso que la gent té moltes més coses per fer. I al futbol ben, encara ve de gent, eh? I a Porrets podia dir-te que és dels camps que podria venir més gent, eh? Mira el que et dic. Uh -huh. I una de les coses que sempre passa a Porrets, pues, que, que és molt característic, que ho mateixos que veus pues, gent jove, veus gent gran, veus nens, carritos, la família... Que ara als camps això no es veu, veus, per dir alguna cosa, quatre aficionats ja d'una edat i parla de comptes, eh, i familiars. Per mm -hmm. això, un no Porreig veu moltes famílies, i, i dintre d'ú que cap, potser no ve la gent com abans, però no estan, ja et dic, jo penso que encara pot venir gent, podem dir. Exacte, cada vegada hi gent, perquè hi eh, queven, i és que, a més a més, vull dir que aquesta temporada es veu es veu que bona, es veu bona pel Club Esportiu Porreig. Una altra cosa que et volia demanar, Joan Flores, és per, per, per Ignasi Carmona. Què n'has de dir de l'Ignasi Carmona? El què? Què n'has de dir de l'Ignasi Carmona? <laughs> per què? Perquè el fitxa aviar? No sé, no sé. Eh, el fitxa, no el fitxa? Està fitxat? Eh... Sí, sí, sí. Sí, fitxa, fitxarà aviar perquè ell l'ha volgut així. Igual que ningú el va forçar per venir amb nosaltres, no ho podem forçar lo perquè no marxi. Uh -huh. Pense que és un nano que en un principi venia amb un pack de dos nanos del Nàstic, eh, van dir que vindrien a Porreig, varen fer un tracte, després li va sortir un equip com a de Primera Catalana, em va dir que no podia feixar Porreig perquè li agradava molt, uh -huh. tenia molta il·lusió de jugar a Primera Catalana, i això va ser a principis d'agost, quan començava la propera temporada. Al lutint d'agost em truca un dia i, i em diu que si hi possibilitats de tornar a Porreig. Dic, ostres, no quedas Igualada? Diu, no, perquè en sembla que no tindré minuts i si perfecto jugar però bueno, el típic d'un nano jove. Mm -hmm. pues, eh, pràcticament em va trucar a per venir a Porret, doncs pues, jo dir, bueno, vin pues vine i, i juguem nosaltres, cap problema. Clar, si fa pues, dues setmanes el truc a la via, si hi ha possibilitats d'anar via, doncs pues, el nano amb bona fe pues, m'ho va comentar, jo vaig dir, bueno, si vols provar-ho, vés entrena i si tu fas jo no puc frenar. I va ser així, una cosa molt personal del nano, va pujar, i bueno, va, va dir que ja l'entrenador tenia bastanta relació amb ell, i que, bueno, que li interessava fitxar-lo. Doncs fitxar pues, jo, per mi, doncs... Pues... <laughs> La porta de porrella ja usats com saps, quan estava a futbol base, la porta és molt gran per entrar i és molt gran per sortir. Jo no, jo no puc tindre un jugador uh -huh. que, que és aficionat uh -huh. i que no té un sou i que no cobren diners per dir-ho manera, jo no puc re tindre'l. Eh. Jo penso que és millor pel nano, si té opció de jugar a primera catalana, són dues categories més. Clar. No li podem frenar. Eh? Clar, clar, clar. No li Ells... pots frenar, ja t'ho dic. Eh? És de Manresa, ell? Sí, puja no, perquè també, també el podries espallar. no, aquí? Bé, bé, sí que li podries, no, ff, clar, de No. No, però podries espatllar, quedar-te-l'aquí a Porretia. Ja. Es, es pren una decisió. Prenen que són nanos de 18 anys, l'any passat que el nano era juvenil, sí. i ells han de prendre les seves pròpies decisions. Igual que la va prendre per venir a nosaltres quan em va dir que no, ara mm. ha pres una que jo personalment li vaig aconsellar que... Clar, són nanos que... Aquest nano personalment és un nano molt tècnic, té molt una característica molt important, té molt bé la pressió de pilota, juga molt bé amb curs. I tu saps que la nostra categoria és una miqueta dura, és eh? molt de xoc, de lluita. Uh -huh. I potser futbolísticament no es trobava bé. Ells pensa que amb dues categories més es trobarà millor al camp. Però, clar, jo aquí vaig discrepar una mica amb ell i li dir... El tema uh -huh. que no participis, com quan eres juvenil, no t'ocupis, perquè tu, sense donar-te compte, t'estàs fent. T'estàs fent a jugar amb jugadors de que tenen 28 i 30 anys, uh -huh. perquè ja dit que tenen 18. Però, bueno, ell diu que ja ha viscut una experiència molt important a Porreig i que pensa que podia donar el salt i, bueno, i que pensa que tenia opcions. Doncs, pues, bueno, endavant. Molt doncs bé. I que vagi, cap problema. Sí, senyor. És mig campista, Sí, sí, és un pivot de mig camp, sí. Sí, sí. Molt bé, per això... Digues, uh, digues. Digues, digues. No, no, què volies dir, què volies dir? No, que en aquest aspecte és el que et comento. A vegades tu estàs amb entitats que que tenen un objectiu, tenen un pressupost, l'equip ha de pujar, llavors aquestes coses s'han de mirar de, de lligar-les molt millor. Uh -huh. Pensa que l'equip del Porré és un equip, ja t'ho dic, per treballar, pràcticament els nanos li paguem una miqueta pels gastos que tenen de bencina, que, que és una tonteria, uh -huh. i són nanos que, que s'han d'anar fent. Nosaltres llavors, ja no és una entitat amb un pressupost alt per poder ser tan competitiva com fa 10 anys quan estava la primera natura, o la segona catalana. Vale, doncs jo dic que eh, si naix si no és, si estar, i si està ajuda, fantàstic. Si no hi és també hi ha un altre jugador, que també ho fem bé, eh? Per dic que amb aquest aspecte porreja ara per ara o hem de treballar dins. tothom som necessaris i no hi ha cap imprescindible. Uh -huh. ja dic, no és que no tingui por a, a pujar o a estar dalt, és que jo sóc el primer, nosaltres competim perquè da primers. I si quedem cinquè, doncs mala sort. I per fer això queda cinquè que no se té, saps? Sí, sí, Anem sí, a competir sí. al màxim, màxim. dintre les possibilitats que té el Porreig, ara per ara. Sí, senyor. Uh, partit per a demà, Cardona, club de futbol, Porreig, club esportiu, també és un, un partit mític, no?, d'aquestes categories. Eh, sí. Podrem comptar amb en, amb, en, doncs amb en Ninasi Cardona? No, no, no. Ja no? Sí, ja l'he donat. Ahir, em sembla, jo ho vaig la de baixa. Ho d'anar ja va ser fa dos setmanes que va començar tot i aquesta setmana, bueno, no sé si es van justets, però jo penso que si ella té pres la decisió de marxar, jo que no he volgut fer el pari bé, he volgut ser ràpid i jo treballava amb el meu equip. Inclús dimarts van fer un partit amistós a Navarcles i ja no vaig voler també, ja li vaig dir que no, i m'he portat quatre juvenils, eh. Clar, ell va prendre una decisió, aviam, jo no el castigo, però si jo prendo la decisió d'anar aviat, jo ja he de donar minuts a un altre jugador. Oh, si ja clar. Ja he de donar minuts pres la decisió de marxar. Sí, senyor. Sí, senyor. Per això t'ho dic, eh... si ja ha pres la decisió, ja està, que marxi, que li vagi tot molt bé, és molt bon jugador, segurament que li anirà bé, i ja està, jo ara he de donar minuts un altre tipus de jugador. Doncs com el veus, aquest derbi intercomarcal per demà? Cardona, club de futbol, sí. porreig, club esportiu. Bueno, un més complicat és el camp. És camp, es fan jugar a la cormina encara, és un camp de terra... Els pilotes quadrat, van, van anar a la carretera encara, sí, a, la, a la porteria, aquella porteria que va a la banda de la carretera, no? Si tires mm. la pilota, no n'hi ha una banda no, o, o no, és un No, a camp de la Coromina. Sí, de, de Cardona, no? Ostres, podria ja fa no, molts anys que, que jo... No, juguem baix, uh, es veu que a Cardona l'hi agafa ja un any, oh, oh, que li estan fent un canvi artificial i es fan jugar un campet petit que tenen a a la cormina. Ah, vale, vale, vale, així si no l'he si sí, vist, no? Sí, no. aquest Ah, Sí. La sí, és aquesta... un camp de terra molt irregular, i bueno, ja et dic, més que el Cardona com sí que, que és bon equip i té bons jugadors, la, el, la dificultat més important és aquesta, no? que el Cardona, el camp, treu molts punts perquè és un camp molt complicat, tipus Pirineques, no? que és un capos petits, de terra, no estàs gaire habituat i, uh -huh. i t'ho fan passar malament. És més la dificultat aquesta, intentar adaptar-nos el més ràpid al camp i, i sàpiguer que és un camp que el que més afobreix o... El que més ho pot ajudar és la victòria, són els tres punts, no, no és per fer un partit maco i distret. És un partit que tindrem que patir molt, amb un equip que, que ja són agressius políticament parlant, i bueno, si aguantem això i ens adaptem ràpid al camp, doncs per no podem tenir un resultat a guanyar? L'equip està superbé. Molt bé, tenim baixes per aquest partit? Tenim Massafret, ja ens han anat des del monitor, ja s'han anat a esquiar... Eh, tenim, han operat el Gerard, una hora que vam fitxar aquí a Manresa, d'astroscòpia, i tenim el Joan Flores també amb, amb, amb una fissura la latíbia. Tenim tres baixes. La del Nasi, bueno, bueno, tenim 16 jugadors. Per això et deia que ara tenia intenció d'anar a veure el juvenil per si demà en porto algú, però bueno, que per demà són 16. Tenim ah. aquestes baixes, ja seran llargues, i en principi els que van ja estan preparats per poder jugar i poder guanyar els tres punts. Molt bé ara, ara clar, hi ha més diferència d'edat no? entre el juvenil a eh, passar al primer equip com abans podíem optar de triar del bé o, o també triaves més del juvenil bueno, bueno, depèn si hi ha un bé tu pots tibar de bé, no hi ha problemes però si ha juvenil, pots tibar de juvenils no. el futbol et deixa que tu pots fer jugar un jugador mentre tingui 15 anys amb el primer equip a vegades he estat amb, amb entitats que no han tingut ni juvenils i a vegades uh -huh. hem tirat dècades de segon any perquè ja tenien 15 anys jo amb això és una cosa que no em preocupa, i els juvenils la casa també, hi ha, hi ha nanos que ho fan superbé. Aquest dia ja em dic, vaig portar quatre navarcles, estem entrenant junts sis o tres nanos del juvenil amb nosaltres, els que són de segon i tercer any venen amb mi, de primer anem entrenant amb el cadet, i ho si, fem una miqueta així perquè el nanos també es vagin fer, no hi ha problema. Hi ha tres o quatre nanos amb els juvenils que podíem jugar perfectament amb el primer equip. Joan Flores, no t'enredem més, perquè sabem que el partit acaba de començar, oi? A Sant Padó... Pedor... Sí, i bueno, jo espero, tinc una mica de feina aquí a casa, espero que me pugui escapar. Ah. Però sí, tinc intenció d'anar, jugo a Sant Padó. És que penses, si Pador. vaig callar amb el mòbil, millor no, no estem bé. I... Juga Sant Padó el sí. juvenil del Porreig, oi? Sí, sí. Ara, últimament, està fent un bon partit. Em sembla que el camp 8 té possibilitats de posar-se a dalt amb el grup de dalt, si guanyen i la veritat que l'Edgar també està fent molt bona feina amb el juvenil doncs uh, moltes gràcies Joan Flores per tenir la trucada de Ràdio Porreig i que hi hagi molta sort pel partit de demà a Cardona bueno, doncs moltes gràcies a vosaltres per veritat fins un altre ben aviat vinga, fins una altra, que vagi bé, bon dia a tothom adeu Adéu. bé, ens passem dos minuts eh? dos minuts de mitja horeta encara estem escoltant aquest CD eh, de Catalamarató eh? un cop per Jani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 un conjunt d'activitats obert a tothom i totalment gratuït per als participants. El programa inclou activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries o folclòriques, com també de difusió i descoberta del patrimoni natural i cultural, un programa de passejades guiades. El programa Viu Park es realitza tant dins els mateixos parcs com en els municipis que els integren. Viu el amb la Diputació Servei de Barcelona.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 que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot. Conduint tota la nit vaig anar allà de patir en veure'm créixer, en fer-se clar. Vaig veure els prats i tots els boscos 12 i 37 minuts, anem a repassar una miqueta, doncs tota la gent que tenim, eh? de sports, eh? no en tenim massa tampoc, eh? no us penseu que... Eh, perquè jo des aquí faria una crida, una crida eh? perquè resulta que, que hi ha moltes cittats esportives aquí al Berguedà, com a tot arreu del territori català, no?, però resulta que, és esclar, uns fan pont el primer cap de setmana, uns altres fan pont l'últim cap de setmana. El que aniria bé és que féssim pont al mateix cap de setmana tots, oi? Perquè, clar ara vam deixar, vam deixar orfes doncs, el futbol sala, l'embol, el bàsquet... Segur que em deixo alguna altra cosa més, però bueno, d'entrada aquests... Um, vam fer costat dels del futbol que va ser el primer esport que ens vam viciar diguem, aquí a Ràdio Porreig amb els esports no? normal potser normal, potser no però el futbol realment doncs, és un esport que, que que tiba, no?, tiba molt, i aquí, doncs, va ser així. Vam començar amb l'esport, i amb el futbol, i què passa? Doncs quan el futbol ens demana que fa festa, ens fa festa. El que trobem estrany és que no es, no es lliguin, no? Això l'he de demanar amb el, amb el Quico, la eh, l'entona de l'Ambol, que sempre es queixa de la Federació ben que me'n diu ella, perquè... Perquè em dirà que, que foti la festa al cap de setmana que foti quan, quan vulgui la gent eh? <ríe> quan li vagi bé però és igual, una pregunta que em guardaré li diré, li diré el, tindrem aquí, el tindrem aquí no sé quan, eh? perquè ara ens, ens arriba també doncs, la 17a cursa de la Sant Silvestre de Berga també tenim una cursa una cursa, doncs, dedicada a la Marató eh? um, caminada per a la Marató de TV3 que organitza uh, Mountain Runners del Berguedà. ara us en faré 5 cèntims de les dues però clau, voldríem tenir protagonistes eh, penso que la setmana que ve també hi haurà programa, però penso que a l'altre ja no hi haurà programa, penso, eh? ara ho penso això us ho, diré, us ho certificaré la setmana vinent. El que sí que us puc certificar ara, ara per ara, és que la setmana que ve sí que hi haurà programa i potser tindrem algun ja protagonista, perquè si se'ns acaben els programes, els programes doncs volem, volem destinar una mica doncs, a aquesta gent que fa, que fa aquestes coses. No? Per exemple, doncs, aquesta cursa i caminada per la Marató de TV3 o bé doncs, la la cursa de Sant Silvestre de Berga, de Berga que obre ja les seves inscripcions. Us començaré si voleu... Serà potser per la primera, que serà aquesta, la cursa i caminada eh, per a la Marató de TV3. L'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà col·labora amb la Marató de TV3 organitzant una cursa i una caminada nocturnes a caral. Dissabte que ve, dia 17 que ve, no? Dissabte que ve, Ai, que ve, no? Doncs per això hem començat per aquest, perquè és dissabte que ve, eh? Dissabte dia 17 de desembre 2016 a les 17.30, eh? Dos quarts de sis. Els beneficis recollits es destinaran a la seva totalitat a la Fundació de la Marató de TV3, en dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Les inscripcions es poden fer al web eh, www.mountainrunners.cat o bé el mateix dia de la cursa a partir de les 4 de la tarda a la plaça Sant Pere. Eh? D'això també en anirem parlant ja la setmana van, eh? vinent també, però ja serà l'últim dia, eh? és dissabte. Eh? Les inscripcions es podran fer com dèiem a mountainrunners.cat o bé el mateix dia de la cursa, dissabte, eh? a partir de les 4 de la tarda... Uh, des de la plaça Sant Pere. Nem a escoltar més musiqueta d'aquesta, eh?, del, del C de la Marató, eh? Avui fui agraït la fill del cel i amb tu celebrar i amb aquesta doncs, aprofitarem doncs, aquesta 17ena cursa de Sant Silvestre de Berga que cobra les seves inscripcions la prova bergadana que se celebra el darrer dia de l'any és una de les que tenen més participació del país un any més arribarà ben fidel a la cita la cursa de Sant Silvestre de Berga com mana la tradició es disputarà la tarda del dia 31 amb inici i final a la plaça Viladumat i amb molts corredors disfressats per l'ocasió la que és l'última cursa de l'any. Com ja és habitual, l'organització serà del Club Atletic Verga i l'Ajuntament. Les inscripcions es poden fer a través d'internet en la direcció de clubatleticverga.com i de forma presencial a les botigues Tàndem Esports, a Interesport Serra Martí i Costa Esports a Berga. També els establiments de Costa Esports de Gironella i de Rivera Esports a Porreig. Es recorda que el dia de la cursa ja no s'emmetran més inscripcions. El preu és de 12 euros i 15 a partir del dia 29, eh? A partir del 29 eh, s'apujarà 3 euros, eh? Això és per facilitar una mica doncs, la, la, el tema de l'organització pels del Club Atlètic Berg, eh? perquè clar les coses no van així de fàcil, eh? anar i córrer, eh? com més aviat ens hi punta millor i més béns sortirà de preu, eh? uh, també, com dèiem, les tindrem per aquí. Eh? D'altres coses, les proves infantils començaran a partir de, la, de dos quarts de cinc i tenen distàncies diferents, eh? entre 150, 300 i 600 metres, segons l'edat. La prova absoluta, amb 5.000 metres de recorregut, s'encedarà a les dos quarts de seta. Eh? I hi haurà obsequis per a les 3 millors disfresses col·lectives i les 3 millors individuals. Hi haurà obsequi de medalla i tubular per al coll en les curses infantils i una samarreta tècnica per a la de 5.000 metres màniga llarga. En el 2015, en la cursa eh, gran, hi va haver 739 arribats i 185 pel que fa a les proves infantils. Bueno, això sí, aquest any crec que s'augmentarà eh? l'índex El... de corredors. I de disfresses. I pel fa a l'esquí, doncs els bergadans tindran aquesta temporada descomptes del 28% per esquiar a la Molina. Uh, això sí, neva, eh? Bé, el Consell Comarcal del Berguedà ha signat en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya un conveni d'acord a través del qual tots els ciutadans del Berguedà i també els estudiants escolaritzats a la comarca, vinguin d'on vinguin, tindran descomptes de fins al 28% en els abonaments de la temporada estació d'esquí de la Molina. A partir d'aquesta setmana, la primera de la temporada d'esquí, qualsevol ciutadà de poder accedir a aquests descomptes. Únicament cal omplir els requisits que s'estableixen, és a dir, estar empadronat al Berguedà des de fa com a mínim 4 anys i portar tota la documentació requerida a les oficines de l'estació de la Molina. Alhora, tramitar el forfet de temporada. Els interessats a obtenir el descompte han de lliurar a banda del formulari de sol·licitud una foto i el DNI del titular i el certificat històric d'empadronament o d'escolarització. Això és tot. La gent avui ha mort el rei, visc el nou rei. Un com m'he trobat aquí, no puc cridar, no puc sortir. I ara em desperto i veig el meu castell dormint en terres de sol i terres de fang. Escolto càntics llunyans que sonen, sento encara la lluita forta, sol l'escut, el mirall, l'espasa, missiones en terres estranyes. Va... Bé, ja esteu tardant per això, eh? perquè ja m'han dit eh? que el gener i el febrer farà tan fred i nevarà no tant. Sí, m'han dit avui, eh? No sé si serà o no serà veritat, però m'han dit això, eh? Que farà molt fred a partir del gener, eh? I, i, I nevades, eh? Nevades, i nevades, i nevades, i nevades, i nevades, i fred, i nevades, i fred, i nevades, i fred, i nevades! No puc entendre com he arribat Potser és el vent, potser l'atzar Tan sol recordo que vaig perdre Comencem, anem a parlar del nostre esport rei. El Club Gel Puigcerdà rep la visita del líder del xuri en una cita molt desequilibrada. El Club Gel Puigcerdà, 5è classificat a la Lliga Nacional, Gel rep avui a partir de les 10 de la nit el líder de la categoria. Un xuri ordint que només ha perdut un dels 10 partits disputats i va ser per penals i que apareix com a clar favorit per imposar-se a la Cerdanya. Els bascos, actuals subcampions, disposen d'un equip molt complet amb els eslovacs Keplak i Estano, el canadenc Jofre i el suec Walmart i els, i els estatals Fuentes i Puyuelo. Els seretans tenen un altre partit aquest cap de setmana, demà a partir de dos quarts una a la migdia, davant el Boadilla, a casa. Per avui el tècnic Salva Bernola no podrà obtenir la, la seva disposició Oriol Boronat, no podrà tenir la seva disposició, volíem dir, Oriol Brunat per lesió Marc Paul també és recent d'un cop a la setmana passada a Barcelona i el jove Ivanov cobreix el seu tercer i últim partit d'ascensió amb la qual cosa tampoc no podrà jugar avui <totipatius> Per agafar el futbol i els veterans partits ajornats de copa en tenim un per avui a partir de les 4 de la tarda a Castellbell porreig i la petanca, primera divisió per Ignasi Puig, Gironella, Sant Bartomeu, Viladumiu 9, perquè fa la segona divisió, Viladumiu 9, B, Pont de Vilumana, i a la tercera divisió, el Calvet, Amics Casserres, tots ells, tots ells, demà a partir de les nou del matí. Quan jo feia moure el món, Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins surt a jugar. Hey! I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare va dir, la juventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, vi una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant, aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. minuts per una del migdia tenim a l'altra banda filtrefònic com no? Ja ho sabeu no? Qui tenim? Doncs tenim el Josep Maria Salvador el president del president de la Federació Catalana de Darts Bon dia Joan Maria Bon dia! Salutacions des de Tarragona, quan el Barça encara no ha començat i anem bans de 0, per tant. Sí, senyor! Estarem informats, eh? estarem informats dels que vagin continuant amb nosaltres i el programa. No patiu, no patiu, perquè el resultat... Sí que no redirem el partit, però sí que el partit el tindrem informat, passi el que passi, doncs des aquí el 6.3 de la vostra IFM, si marca un, si marca l'altre, doncs això. Jaumaria, tens un minut més, va, perquè... M'has fet... <laughs> <laughs> fet esbarar amb el... <laughs> amb el futbol, eh? Encara ho havia dit, i sí, sí, estarem al salari. Eh? Estem al salari per donar doncs, el resultat al moment, al minut, eh? Ja, Maria, doncs, escolta, eh, el sumari per avui de l'Ars, què hi ha? Doncs, mira, avui tenim... Parlar del resultat de la tercera jornada, de Lliga que es va celebrar a finals de novembre, que no vam parlar-ho perquè la setmana no vam tenir programa. Comentarem també el màsters mundial, que es va celebrar el cap de setmana passat. Després també parlarem de les competicions programades per avui... I, com sempre, la punt final, doncs, és on el que us descobrirem un punt que jo crec que serà prou divertit i prou curiós. Doncs pues molt bé, anem a començar. Doncs, com anar el primer puntuable del rànquing de la Federació Catalana de d'Arts? Uh, doncs mira, uh, perdó, el primer puntuable no, la jornada de Lliga de, de la Federació, la tercera jornada de Lliga. Uh, van jugar la xarxa a casa contra el club d'Arts Olot, el LligasADG.cat, uh -huh i van guanyar 6 a 3. Per tant, doncs, un bon resultat per part de la xarxa que en cadena dues victòries i unes derrotes en els tres primers partits de Lliga. Punts individuals, es va guanyar Duarte Vilaplana, Joan González Gaixa, Vilari Pons i el Josep Massara. El que va passar més, diguéssim, va patir una miqueta més, va ser Duarte Vilaplana, que vam guanyar 2 a 1 davant d'en Jesús Gil, però la resta van guanyar punt per 2 a 0. Els que van perdre el punt individual, doncs, va ser Joan Manuel Domínguez, el Joan Madó que va perdre per la mínima, també, de a 2, i en Josep Santonja, que també va perdre per 1 2. Per tant, es van tancar les individuals amb un parcial de 4 a 2. Bé. Aquí es van començar les parelles, i amb les parelles, doncs, la primera partida de parelles, amb l'Eduard Vilaplana i en Joan González Gaixa, van perdre el desempat 1 2, davant d'Albert Fàbrega i Sergi Sisó. Uau, uau, 4 3. I... 4-3. I aquí, a la següent parella, en Joan Manuel Domínguez i en Josep Santonja, sí que van guanyar 2 a 1 els germans Moret, el Pere i Eduard Moret. Uh -huh. Dos jugadors del club d'Arzolot, que a més a més són germans, que l'any passat militaven en clubs diferents de, de la divisió catalana i que en guany s'han doncs, retrobat en el seu club d'Olot. I l'últim punt de parella, que ja eren, no era transcendental, però que sí que era prou important, el van guanyar 2 a 1 l'Hilari i el Carles Sant Santano el nou fitxatge del Club 2 a xarxa. Van guanyar 2 a 1 davant de Jesús Gil i Agustí Verdaderet. Destacar que un resultat de 6 a 3 és molt bo davant del Club d'Arzolot, un club d'Arzolot que es va presentar amb certes baixes i fet que va poder aprofitar a la Xarxa doncs, per adonar els seus millors esportistes i guanyar el seu partit. Per altra banda, la cara o la creu de, de la jornada va ser per al barrio Navas, Mario Navas, que va anar a Malgrat de Mar a jugar contra el Piritoño Club d'Arts, Club d'Arts que està a Malgrat de Mar, i que el Piritoño va perdre per 9-0. Destacar, mira, una marca de 146 punts, un tancament de 146 punts al Carles Arola. Una partida de 15 d'Arts apareia, que la van fer el Carles Arola i la Judit Sumei. 180, doncs ah. pues un per cada equip, eh, Jesús, Jesús García Heredia i en Martín Ribeira per part del Navas. Individuals. Individuals. Es van soldar 6 a 0. Uh, L'únic que, diguéssim, va jugar al petit de desempat va ser en uh, José Luis Sala, esportista del Nadal que va perdre el seu punt 2 a 1. La resta de punts, tots, es van perdre de 2 a 0 i, per tant, doncs, poc van poder fer uh, per guanyar qualsevol dels 6 punts individuals que es juguen. Ja les parelles, uh, doncs, com que ja hem dit, el resultat de 9 a 0 final van perdre les tres parelles, però les tres parelles van perdre per un 2 a 1. Per tant, doncs, un resultat molt ajustat i que el desempat es va haver de resoldre tots els partits de parelles. Destacar, home, pues, la partida de 15 d'Arts feta a la partida de parelles per el Carles de l'Eloi i la Judit Sumell, que això, jugant a parelles, té la seva dificultat. tot i així, doncs, ja està bé. Per tant, doncs, déu nhi no, Joan Maria, a Parelles, a Parelles també, també té, té, un, té un, un, un trofeu especial diferent o és el mateix que per individuals? No no, no, no hi ha cap reconeixement especial. Aquí es fa un diploma amb els que obtenen una millor marca i ja està. No hi ha un premi especial o determinat, però uh -huh. el fet de remarcar o de registrar aquest tipus d'estadístiques els dona peu doncs, a poder saber també quin és l'estat o quin és el moment de forma dels nostres esportistes com també és una manera de rivalitzar entre ells per saber a veure qui està millor o qui està jugant millor, o si jo he fet una bona partida aquest dia o he tingut un dia molt encertat o se m'han alineat els planetes i he jugat molt bé, doncs pues, de tota una mica, no? Tots suma, per dir-ho d'alguna ah, manera. Però en qualsevol cas és diferent que els individuals, a parelles, o no? Sí, sí. Sí. Un... sí. Sí, sí, sí, sí. Estadísticament ho no han controlitzat igual però que a l'hora del final no ho i no sumarà exactament igual. Molt bé, molt bé, molt bé. La resta de partits, doncs mira, el Baixcamp va perdre 4-5 davant de la Ligüestosa, un partit molt complicat, per tant, per part del Baix Camp, eh, amb una partida de 13 darts, el veterà Josep Maria Garcia, que també va fer un 180 juntament amb el seu company de club, en Javi Cruz. Per altra banda, també l'Obedars va guanyar també justet 5-4 davant de Guardiola, amb una tirada de 180 d'en José Calcedilla. I després també a les plugues, va perdre també 4-5 davant del Club d'Arts eh, la Gota de Terrassa. Per tant, doncs, tret dels partits de la Sarsenina-Bas, la resta de partits celebrats es van resoldre doncs eh, al desempat o amb un resultat molt ajustat. Molt bé. Destacar la classificació. La classificació, doncs, mira, primer va i la Vigüestors empatat amb 3 victòries, 3 derrotes amb l'Obedars, el Pirituño suma 2 victòries, una derrota, i aquí hi ha en Quarioc la xarxa en tres, vict... tres partits jugats amb dos victòries, una derrota i el barri Navas amb una victòria i dues derrotes que ocuparia el cinquè lloc. Per el fet de diferències de jocs a favor o contra doncs el Navas que empataria també amb la gota i el Baixcamp, doncs estarien aquí en aquest fregafreig. Molt bé, doncs canviem de tema i revis... revisem què va passar al màsters mundial de d'Arts. Doncs mira, el màsters mundial el dijous, el dia abans de començar el màsters mundial, es va celebrar el playoff eh, dels mundials. És a dir, el dia abans del màsters mun, mundial, que és el, el, el, el, la competició mundial de mestres, uh -huh. es va celebrar un classificatori que és únic i exclusiu pels que eh, s'han classificat pel Winmow, pel Winmow World Masters, el màsters mundial. Ara ho explicaré, tot i que ja ho hem explicat moltes vegades. Al Màstres Mundial només se classifiquen els campions nacionals dels 80 països reconeguts per la Federació Mundial mm -hmm. i els esportistes que guanyen un dels puntuables o un dels molts puntuables que se celebren arreu de tot el món on el premi doncs, per guanyar aquest puntuable és participar o és l'excésit per participar al Màstres Mundial. Previ al Màstres Mundial, per escalfar doncs, motors i agafar una mica de calentament per encarar millors opcions de la competició, el dia previ se celebra el play-off. Un play-off on destacar doncs, el Raúl Ivernón, com els esportistes catalans que van participar, destacar el Raúl Ivernón. Uh, i van participar el Carles de Rola, que va perdre 1-2 contra un anglès a la primera ronda. 1-2 que jugava a 5 3-7 uh, del millor de 5 jocs. Uh, L'Antonio Muñoz també va perdre 1-2 davant d'un belga i eh, Javier Velasco va perdre de 2 a 0 davant d'ahir en Joplin. Per tant, doncs, aquí molta mala sort per dels esportistes que darrere en Raül Iberron va lliurar la primera ronda, a segona ronda va guanyar 2 a 0 davant d'un jugador australià i a eh, tercera ronda es va trobar en William Bendigas, un jugador holandès del qual hem parlat extensament aquí al programa de ràdio, ja que va ser semifinalista al Catalunya Open i a l'FC d'aniversari d'Arts. Uh, competicions que es van celebrar aquí a Calella i dels quals, doncs, hem donat cobertura aquí al vostre programa de ràdio. Uh -huh. Per altra banda, la quadra femení va participar també la Núria Plaza, que després de guanyar la primera ronda amb una belga 3-0 va perdre davant d'actícia Brie. Per tant, a veure, no és un mal resultat, perquè va quedar 65-ena, però va tenir molta mala sort amb l'encreuament ja que es va trobar una de les jugadores habituals als rànquings mundials i al top 30 del món femení. Per tant, doncs, es va trobar un os aquí, la, la Núria. Com també en Raül, que el, el William Bendigas no ho han dit, però es, classificat, o es va classificar per pel el, el Mundial, el Lifestyle World Dance Professional, que li va donar l'accés a aquesta mateixa competició, el calentament. El calentament classificava, classificava quatre esportistes masculins i dintre d'aquests esportistes masculins es va trobar l'holandès, del William Bendigas. Per tant, doncs, Bon paper del Raulín Bernal en aquest escalfament. Winner World Masters, destacar, mira, la Núria plaça a la primera ronda es va trobar la Julie Gore. La Julie Gore és una jugadora de la galesa, eh? del país de Gales, que eh? va ser campiona de la Winner World Masters el 2009, l'últim cop que el va assolir. 2009, me sembla, i 2012. No, el 2012 va ser també. Per tant, doncs, va perdre davant d'una una de del món o una de les millors jugadores del panorama actual per part del quadre masculí. En Raúl Invernón eh, va guanyar 3-1 la primera ronda, el Carles de l'Ola eh, va perdre, l'Antonio Muñoz va lliure, el Fabi Brasco va lliure... La segona ronda? Doncs pues mira, el Raúl Invernón es va trobar un altre gos. O si sigui, el dia anterior va ser William Mendigas, el dia següent va ser el Rues Montgaveri, que el 2014 eh, es va proclamar campió de, de, de, del Winnow World Masters. Per tant, doncs, Mala sort per part dels jugadors catalans que es van encrovar amb esportistes bons. Antoni Muñoz va ser el més destacat amb un 65è lloc després de caure derrotat en tercera ronda de d'un anglès i, per tant, doncs, una valoració per sobre prou positiva del resultat de la, de la Nació Catalana despassada a Londres per participar al màsters mundial. Cal tenir en compte que molts d'aquests esportistes que diem del top 10 o top 50 mundial són esportistes professionals. I quan parlem d'esportistes catalans, estem parlant d'esportistes amateurs. És a dir, que no viuen dels darts, sinó que tenen la seva feina i després també practiquen l'esport dels darts. Molt bé. Uh, Partits de la Divisió d'Honor programats per avui, Joan Maria. Doncs mira, la, la xarxa viatge a Terrassa per jugar contra la Gota, el Navàs rep a casa la visita del UB d'Arts, un dels invictes d'aquesta competició, i, per altra banda, Iguastòs es rebrà la visita de les plugues, el Guardiola Mandrès rebrà els de la Baix Camp de Reus, i el Club d'Arts de Olot el LligasADG.cat, rebre la visita del Piritoño. Molt bé, tots com sempre a partir de les 5 de la tarda, oi? Sí, sí, tots aquests partits a partir de les 5 de la tarda, eh, per part de la xarxa podríem dir que és un partit, entre cometes, molt interessant, uh -huh. perquè pot ser assequible tant per un cantó com per l'altre, guanyar la victòria, i per tant, doncs, estarà lluitat per part del Barrio i l'UV d'Arts, doncs, l'UV d'Arts en s'ha reforçat amb molts bons esportistes i, clar, això també els hi dona una mica més de plus o de favoritisme dintre d'aquest resultat d'aquest partit. Però amb els d'Arts ja se sap, quan et poses a la de tir pots tenir un mal dia, no clavar el doble o en darbussar-te a l'hora de clavar el doble i et pots fer perdre el partit. Sí, senyor. Sí senyor. I els que, estem, els que estem acostumats a jugar i els d'Arts d'Arts mm. ho sabem, això. I tant. Escolta, va, anem directament a la punt final. Què ens has de dir? Doncs mira, primer de tot, que el Barça segueix 0-0 el marcador, encara que ha començat i hem passat pocs minuts de la una, sí. i eh, comentar, sí. mira, la Santana que ve, fora de l'actualitat diguéssim esportiva directament a nivell de competició, comentar que la Federació Catalana d'Arts es farà present a l'Assemblea del Comitè Olímpic de Catalunya, és a dir, ja fa uns quants anys que la Federació Catalana d'Arts és membre de la de, del Comitè Olímpic Català, un Comitè Olímpic Català que va quedar aparcat, donat que eh, la normativa vigent doncs, no permetia que existís un eh, Comitè Olímpic Català i que, donat al marc actual que estem vivint, s'està doncs, reactivant i eh, torna a agafar activitat aquest Comitè Olímpic Català, que esperem doncs que, eh, un cop doncs, pugui ser reconegut pel Comitè Olímpic Internacional, doncs, poder treballar perquè els darts puguin esdevenir un dia futur a olímpic i, per tant, doncs, poder gaudir, com en molts altres esports, de certs avantatges i de certa promoció i publicitat als mitjans de comunicació com el vostre, que setmana de setmana sou l'única ràdio del PIS que ha dona una secció del darts. Molt bon, bé, Maria, esperem que canvi tot això, doncs, com dius, eh? esperem que vagi pel bon camí, eh? I escolta, i, i, eh, es, eh, amb vosaltres us van posar un calendari, trobo estrany, abans ho comentava, ja en què et sembla a tu? Eh, hi, hi, han, hi han diferents esports, que uns fan a cada setmana agafen festa un cap de setmana, i els altres agafen festa un altre cap de setmana. Llavors, llavors has de deixar uns o altres, no? Perquè, ja vull dir, clar, fer dos programes també, i ens una feinada de por. Però, clar, eh, deixes el futbol. Clar, ah, tothom té les seves coses, també... Uh, ja, 'tres familiarment nosaltres... parlant. I si gafes un, si un pont, esgafa un. peròabans de triar, perquè què passa? que després uh, la setmana passada van jugar bàsquet, uh, futbol, sala i enbol. El futbol no va jugar. Avui jugar al futbol i la resta fan, fan festa. Bueno, això va com va nosaltres, per exemple la Federació d'Ars, el que sí que uh, hem de seguir és el calendari de la Federació Mundial. I ara ho entendreu bàsicament. Nosaltres fem una competició, que és el d'Estic Windmall, del qual hem anat parlant durant tots els programes, on eh, aquesta competició, competició classifica esportistes per participar al màster mundial que es va celebrar el cap de setmana passada. Uh -huh. vale. eh, aquesta competició, el d'Estic Windmall, és com el Catalunya Open o l'FSC d'aniversari, a nivell mundial, que organitzem des de la federació, són dos puntuables que organitzem la federació on guanyada d'aquesta competició específica per jugar al màsters mundial. Per tant doncs, aquesta competició del destí Winmo no pot coincidir mai en calendari en una competició en un punt o en un eh, puntuable uh -huh. o amb un classificatori en plaça Wimo amb un exèxit per participar al Wimo al, al màster mundial no, no pot coincidir per què? perquè perquè s'usaaria els interessos d'un mateix esportista en participar en el rànquing que organitzem des de la federació amb també aquesta altra competició que se celebra a nivell mundial. Clar, clar, clar. que també és classificatòria per la mateixa competició. Llavors, clar, per no mm, treure opcions als esportistes catalans, el que fem és que la competició que organizem nosaltres i que classifica esportistes al màster mundial no coincideixi amb els punts puntuables del Western Europe, que diguéssim que és la zona amb la qual estem englobades Catalunya. Molt bé. Molt bé, Maria. Doncs escolta, eh, Barça ha sonat 0, Barça 0, eh? Sí, exacte, exacte. Escolta'm, per cert, abans d'acabar la secció, ja que tenim uns minuts de més, escolta'm, no sé si és que m'ha fallat el mòbil no he rebut missatges o, o, o no sé si he tingut algun problema amb el WhatsApp, sí? però no he rebut cap missatge eh, convocant-me pel pe sopar de, de Nadal. Que, no, eh, que no, no... No hi ha res... no, no fet o què? No, no hi ha res fet, Joan Maria, encara. No, home, que... no No se n'ha parlat no, encara, eh? Penseu que els restaurants aquests recomanats per la guia Michelin i que tenen estrella guia Michelin se l'ha temps d'entelació. eh? No, no, no, perquè si dius que si diem que anem de Ràdio Porreig aquí ens obren a tot arreu. Ah, bé, bé. Bueno, i si no, escolta'm, si no encara que no surti la guia Michelin també podem anar aquí al Baixador, eh? Que bit... també se sopa molt bé, eh, aquí al sí, Baixador d'equip Porreig. Sí, Una cosa o altra farem, Josep Maria. <laughs> Què et sembla? I tant, I tant, Ens reunirem, ens reunirem tots. I tant, ja Maria, ho dic, doncs... una mica del que fem entre, entre ones i ones de ràdio sí, però personalment també es vol fer-ho Sí senyor, coneixes tota la gent, no? I tant, i tant Doncs això ho farem, Ja Maria, ja m'ho apunto a l'agenda per demanar-ho ja directament al director eh? tot que el tinc a l'altra banda eh? Home, però clar, clar i tant, i tant Però sí que, sí que serà interessant eh, ja, ja radioporreixem massa eh? i si no, doncs ho farem un petit comitè doncs, el Tapesports, però crec, crec, crec que podrem arribar amb una entesa, potser ja amb tot ràdio eh? tot la radioporreixia i si no arribem per Nadal, doncs home, per, per supòsit l'any que ve, per final de temporada, o jo el juny que s'acaba la temporada... També, no, finada... no, en farem un altre. Ah, doncs pues mira, repetim. Sí senyor, aquest serà un altre. Repetim, repetim. Jo, de totes també t'enviaré un missatge amb el meu domicili, però si heu d'enviar-los de Nadal o alguna cosa d'aquesta... Molt bé. Jo, home, sapigueu que m'agrada el part d'aquests que té l'ungle bruta. Molt bé. Que ni diuen que això, són negres, no? Molt però bé. Que... I, I la llangonissa, eh, Maria... <laughs> Home, tot el que sigui d'aquí dalt de Porret, ja m'està bé. Sí, senyor, i butifarres i d'això, doncs pues sí, tindràs el lot de Nadal també, Jaume Maria. quin teniu, aquí estem... en teniu. Avui agafat, doncs... Eh... Esti... Estem dedicant el programa a la marató i m'has agafat amb el cor obert. Oh, ben fet, ben fet, ja està bé, Jaume eh, Maria, avui pots demanar-me l'oro i el moro, que... <laughs> T'ho donaria tot. Joan Maria, moltes gràcies per la de, de ser aquí amb nosaltres una vegada més i més menys, no fer el programa amb nosaltres que carai, és que sí aquí nosaltres el meu, el fer el programa meu. amb nosaltres com estàs fent cada dia amb el Tapesports moltes gràcies, ens retrobem doncs, dissabte vinent que vagi bé adeu, adeu. seguim tardíssim eh? Són, passen 9 minuts de la 1 estem escoltant encara aquest TV de la Marató No hem de deixar aquí, per què? Perquè arriba la nostra segona part de la publicitat fins ara mateix. El Crustó. Vins, esmorzar i trobaràs els millors entrepans en qualsevol especialitat del nostre pa artesanal. Per berenar, pastes de tot tipus, xocolata desfeta. Agafa't el teu moment de relax i passa't per al Crustó.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 cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada del pressupost. El teu patrimoni protegit. Benvinguts de al Museu coneixer, Més Gran de Catalunya, la, la xarxa de museus locals i equipaments patrimonials de 52 municipis que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Visita els museus de la xarxa, un model de museu dinàmic versàtil i connectat amb la realitat i amb la vida de les persones. Descobreix els nostres museus locals. Segur que en tens algun de ben a prop teu. Visita el Museu més gran de Catalunya amb el suport de la Diputació de Barcelona. Ja no recordo com va ser ha així tota la vida. Passen, passen 11 minuts de la una del migdia. El resultat encara, el Sadar el mateix. Ja us són sonat 0, Barça 0. A nosaltres si també ens arriba, ens arriba el senyal una mica més tard, eh? Potser, potser avui ja ho estàs celebrant. Però nosaltres encara no ens ha arribat, si sí, més no, no ens ha arribat cap gol, que tinguem constància. Seguim, doncs. Seguim escoltant el dis del marató, eh? la És la que sempre en aquest cas Regat més feliç. Daino Arteta i Pablo López. Vida molt bo, molt bo, eh. Cede de veritat, eh? Cada dia una història. Anem a repassar, doncs, l'embol amb aquesta cancionata tan xula, eh? Tercera catalana preferència, anem a en primera fase grup A, 11 onzena jornada. Resulta que es va jugar la setmana passada al partit, eh? Ara, el partit que ve serà la setmana vinent eh, a la Llagosta, eh? A Paballo Antonio García Robledo, on hi juga l'handbol Club Vallec, que jugarà, doncs, eh, contra l'embol Berga, demà, ai, perdó, demà, la setmana vinent, eh, a partir de les set del vesc, a de les 7 de la tarda, oi? El balla, que el trobarem doncs, a la sisena posició, el handbol Berga, ara ara ara també que ho hem deixar, o, eh? en una setmana ha baixat dos llocs. Estàvem en la 11 tranquilets i ja s'han posat dons quina, al 16, eh, el 13. Ehm, 10 partits jugats, dos de guanyats, tres d'empatat. Hau un empatat i 7 de perduts, això. En parlarem més la setmana vinent. La Pel fa el futbol sala femení, eh, parlarem de la primera decisió de futbol sala femenina, que estan a la, jugaran la, la tretzena jornada, però serà a partir dels Reis, ja, a partir de l'any eh, vinent, de l'any vinent. Unió Deportiva Club Chantria, eh, futbol sala Gironella, aquests els trobarem també, doncs, que el Gironella marxa a la vuitena posició amb 19 punts i l'Unió Deportiva Club Chantria marxa a la trenzena posició amb 8, eh, 11 punts de diferència. En parlarem més doncs, l'any que ve eh, d'aquest partit fins al 7 de gener. Pel que fa la primera divisió femenina, Estava, estem en el grup 2. jugarà la desena jornada. El partit serà Jordi Torres femení, Puig Fitor, futbol sala, Cacerres. El Jordi Torres femení marxa a la segona posició amb 22 punts. El Puig Fitor, futbol sala, Cacerres, marxa a la setena posició amb 14 punts. I el Coem segueix sent el futbol sala Solsona amb 0 punts. Si sí, canviem de gènere i ens anem a parlar dels masculins, ens doncs començarem per la segona divisió catalana 4, la dezena jornada. Recordem, no hi ha jornada de futbol sala, eh? estem parlant de futbol sala, però no hi ha aquest cap de setmana jornada de futbol sala, com tampoc d'handbol. Vol. I del que parlarem després del bàsquet, doncs tampoc. El partit que jugarà la setmana vinent és Futbol Sala-Porreig, Esport Brug, Futbol Sala. Eh? Aquí el pavelló municipal de Porreig serà la setmana vinent. Ara per ara, el Futbol Sala-Porreig és QE amb quatre punts i l'Esport Brug marxa la desena posició amb 8 punts. Jo a la primera divisió catalana grup 4 uh, estarem també a la de... estem a la desena jornada o estarem, perquè jugarà la setmana vinent amb un derbi, eh? Derbi Navas-Castell-Galí en parlarem la setmana vinent d'aquest derbi una mica més més com tots els altres partits, eh? De... Estem fent un... un com es diria, un no? passa volando. No? Està <ríe> fent un passa volando perquè anem una mica lents. Però el que no tenim massa seccions, l'Albert també menys ha comentat que estava a Barcelona fa fa una estona que m'ha enviat un missatge de que ja pujava, que podria ser possiblement que pogués ser aquí. Podrà ser aquí, potser, imagino jo, que per donar la secció del motor. Eh, perquè fa el futbol base, eh, com que no n'hi va bé, doncs, doncs, bueno, quedarà doncs, en parèntesi per això anem una mica més, més relaxadets doncs aviam si l'Albert pot arribar a temps i per fer l'accessió des d'aquí ho bé, l haurem de trucar eh? doncs com dèiem a la primera edició catalana com dèiem el passa volando hi eh? ha ja el Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó que marxa a la quarta posició ara per ara és el millor equip de la, del Bages el Fonsal Alet i marxa a la cinquena posició a un puntet, eh? només del Sant Pedó 17. El Castellbell Futbol Sala marxa la vuitena posició amb 13. I com dèiem, el derbi Castell Galí marxa la dotzena posició amb 6 i el Navàs Futbol Sala marxa QE encara s'ha d'estrenar amb 0 punts. Pel que fa a Lliga Divisió d'Honor Catalana, grup 2, estem a la desena jornada, eh? També aquí trobem al PC Imagín, futbol sala de I, ojo, ojo la classificació. No sé ens hem de dir-ho, eh? Divisió d'Honor Catalana, eh? El partit que enfrontarà la setmana vinent. Aquesta setmana, recordem, segueix en festa. Fe, PC Imagín, futbol sala Casserres, futbol sala de Cacerres. El pavelló municipal de Casserres. Aquest, aquests equips els trobarem, doncs, Lolesa marxa a la 13 posició amb tres punts i el Futbol Sala i els, perdó, i el PC Imagine Futbol Sala Caserres marxa a la onzena posició, dos jocs per sobre amb 7 punts, Partit vital que jugarà la setmana vinent el PC Imagine Futbol de Caserres a casa al Pavelló Municipal de Caserres. Saps el que he i et quedes fixat i et trobes molt sol i el soroll s'esveix i mires al carrer i no hi ha gaire gent. Vespre de Plantaleó. Aquesta, soc de Titani, és de l'Edurne, eh? La, la, la, la parella d'aquell porter, eh? Del Manchester, de Manchester United, perdó, eh? El De Gea, eh? Ens, caça, ens canta això, eh? Com podeu aconseguir aquest CD? és pues molt fàcil, eh? Aneu a la, a la papereria, a la llibreria, on venen els diaris i això, i en parleu amb, uh, amb els de la llibreria. Escolta, aquest és de la Marató. Uh, que en teniu cap? No, podeu aconseguir algun. Tot es pot fer, eh? En aquest món no costa res. El 25è disc de la Marató, eh? Per la gent de l'ICT, que pateix ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Molt fàcil, eh? Molt fàcil de poder ajudar i col·laborar. Nosaltres, a eh, part del CD, també estem fent aquest programa, estem programant i el fem dedicat doncs, a aquesta gent eh, que, que, malauradament, doncs, doncs ha de passar per, per, aquestes, per aquests problemes, oi? Um, anem a passar, doncs, anem a repassar una mica de bàsquet. Què us sembla amb l'Adurne, eh? Quina marxa, eh? Uh, uh, uh! Vaja, ah, s'acaba, eh? Uh, uh, quina marxa portava fins ara, eh? Doncs això, anem a repassar la... el bàsquet masculí, eh? De femení, amb categories així sèniors, no en tenim cap i no tenim temps per fer el... tots els... Tots els totes les categories eh, de, dels clubs, perquè en eh, doncs, més de dues hores en faria falta quatre, només dediquem ben bé el sènior i fem el futbol, perquè l'Albert es va posar així una mica pesat, i fem el futbol, però fem el futbol de tota la comarca també. Eh, no ens donaria temps al futbol sala, no ens donaria temps al bàsquet, impossible, perquè ja veu com anem cada setmana. El que sí que podem donar, doncs això, tot i que no hi hagi jornada, eh, perquè la jornada també és per la setmana vinent, sí que us podem dir que de la tercera mas... la tercera categoria masculina, fase prèvia. El grup 3 estarem a la tretzena jornada i el partit que enfrontaran serà Vila Bàsquet, Club Bàsquet, Porreig. Uh, tenim que és una classificació que estem anant a fe Sant Fruitós, el segon és uh, Montpedrós, el tercer, el Martorell Bé, el sisè, Club Esportiu Bàsquet de Barcles, el setè, corre el Club Bàsquet Solsona i el catorze és Limesa Sallent. El, el rival del Porreig de la, de la setmana vinent serà el Vilabàsquet, que a 12 partits jugats n ha guanyat 4 n ha perdut 8, perquè fa al Club Bàsquet Porreig, marxa a la desena posició, de 12 partits jugats n ha guanyat 5, n'ha guanyat un més que el seu rival de la setmana vinent, i n'ha perdut també un menys, un total de 17 punts per 16 els del Vilabàsquet. a Radio Porret, la 12:30, del l'actualitat dels esports a Tapas Bé, 4 minuts falten per dos quarts i anem a estar tan, tan passats que que encara farem tard. Uh, anem a repassar l'última categoria del bàsquet masculí estem a la primera categoria masculina fase ser prèvia grup 3 estem en la tretzena jornada el partit també és per la setmana vinent. Futbol Club Martinenc, VIP Bàsquet Berga. El Futbol Club Martinenc, precisament marxa la primera posició. És el líder, no n'ha perdut cap dels 11 partits jugats. Els ha guanyat tots 11, mentre que el VIP Bàsquet Berga, ara per ara, ostenta la última posició. La setzena és cué, a 12 partits jugats, n'ha guanyat dos i n'ha perdut 10 per dur-te estalvi trobis en part, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones. No fos cas que la mar li fes basar-te al teu àngel de la guarda. Anem a passar al futbol femení. Estem a la primera divisió femenina, grup 3, i a la dotzena jornada. qui sí que hi ha jornada és el Manlleu Agrupació Esportiva Club Predenc Futbol Club, 10 i 12 partidars que es veurà precisament avui al eh? camp municipal d'esports de Manlleu. L'àrbitre Omar Agirlenti és líder al Vic Rio Primer Refort Futbol Club amb 23 punts. El Manlleu Agrupació Esportiva Club és l'equip local, marxa la tercera posició, tercera posició amb 21 punts, de 10 partits jugats han guanyat 7, n'han empatat cap i n'ha perdut 3, 39 gols a favor per 23 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club l'equip visitant, Manlleu marxa a la segona posició. Eh, 23 punts empatats amb el líder amb un partit més, o a sigui, amb 11. N'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, 33 gols a favor per 20 en contra. Recordem, a la primera divisió femenina de futbol femení Manlleu, Grupació Esportiva Club, Predenc Futbol Club. Eh, avui eh, a partir de dos quarts de set, Manlleu eh, Predenc, el Municipal d'Esports de Manlleu. ...de la guarda pel fa a la segona divisió femenina grup 2 estem a la desena jornada capellades club de futbol Montmajor futbol club, al camp municipal de capellades i l'àrbitre Eloi Sempere Garcia. Uh, és líder l'igualada club de futbol amb 23 punts el gimnàstic de Manresa club és segon uh, igual que el EF87 club uh, que és tercer però ha empatat de punts amb el segon eh? amb 19 punts el Vilomar el, el trobem és el cué del grup el 14er amb una ascensió de menys 3 punts Perquè fa el al capellades l'equip local marxa la 3 en la posició amb 3 punts de 9 partits jugats no ha guanyat un empatat que han perdut 8, 8 gols a favor per 39 en contra mentre que el món major futbol club marxa a la desena posició amb 10 punts de 9 partits jugats, els han patat tots 10 no? No, no, 9 partits jugats en 10 punts. N'ha guanyat 3 i n'ha empatat un. 5 partits perduts. 29 gols a favor per 29 en contra. Aquest partit el podreu veure demà a partir de les 5 de la tarda al Municipal de Capellades. Capellades, club de futbol, Montmajor Futbol Club! El teu àngel de la guarda El teu àngel de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 Tot per fer casa teva un espai acollidor, confortable i únic. Vine i junts farem realitat el teu somni. Interiorisme Jordi Tomàs. Al carrer Estació 11 de Gironella. I agrair, i agrair amb tu molt bé, molt bé, molt bé. Passen 3 minuts de... De, la... de quina hora? De la una. Uh, tinc el, el rellotge a l'esquena, eh? Uh, sí m'ho he de mirar, m'he de girar cada vegada que vull mirar l'hora doncs això, passen 3 minuts, anem a repassar doncs estàvem repassant més aviat l'agenda del futbol feia pel que feia el femení, ara canviem de gènere anem a parlar doncs dels masculins i començarem per la quarta catalana grup 4 que estem a la dotzena jornada Olors Futbol Club, Castellterçol, Club de Futbol, el Camp Municipal Olors de Lluçanès i el... I el perdó, perdó, perdó, un moment eh? uh, vull canviar de música ara vull canviar de música, perquè us l'he posat molt, i després dirà, ui, ja el tenim tant sentit que no el volem comprar. <laughs> Sabeu? I això no pot ser, això no pot ser. Farem farem l'agenda del futbol, doncs amb el que toca. Amb la nostra sintonia habitual del futbol, que si no és una altra que aquesta. We've got some Mel Collins, So... Vinga, som-hi! Sí o no? Doncs vinga, uh, és líder del Vic Unió Esportiva Club, bé amb 27 punts els mateixos que Ceba Unió Esportiva, que ara moment és la segona posició. a uh, L'Aigua Freda és tercer amb 25 punts pel que fa als rivals d'avui a l'Holors Football Club Marxa a la 14 posició és el coe amb 4 punts de 11 partits jugats, ha guanyat un, ha empatat un, ha perdut nou, 22 gols a favor per 46 en contra. Metescal Castell Tersol Club de Futbol. marxa la onzena posició amb 9 punts de 12 partits jugats, ha guanyat dos, ha empatat tres, ha perdut sis, 15 gols a favor per 27 en contra. Olors, Futbol Club, Castell, Terçol, Club de Futbol, el que és el mateix, 4 punts contra 9 punts, el que és el mateix, 14 contra 11, això ho podreu veure avui a partir de les 3 de la tarda damunt, doncs a Municipal Olors de Llucenet. Pel que fa, a la quarta catalana canviem de grup, però estarem al mateix replà. Estem entrant a la casa, eh? a La quarta catalana, grup 1, ara. Estem al grup 1 dels dotzenes jornada Verga Club Esportiu, bé, minorista, de Font, Unió Esportiva, B el camp municipal de Verga i l'àrbitre Ricardo Conveles-Soro és líder al novàs Club Esportiu amb 27 punts. El segon, fins ara, líder, eh? El Puig Arlea, Club de Futbol amb 25 punts. El Callús Club de Futbol és el tercer amb 24 punts. L'artes ter... Futbol Clubes el quart, amb 22 punts, el Seyent Club Esportiu B, 5 en 20, els mateixos que Caldés Club de Futbol, que ara ostenta la sisena posició. Pels que fa fan els rivals d'avui, doncs, el Berga Club Esportiu B marxa a la setena posició, amb 18 punts, 10 partits jugats, n'ha guanyat 6, no n'ha patat cap, n'ha perdut 4, 26 gols a favor per 14 en contra, mentre que el minorista Sagrada Font i Unió Esportiva B, el que visitarà el municipal, eh? marxa a la 14a posició amb 7 punts de 10 partits jugals, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7, 10 gols a favor per 28 en contra. Berga, Club Esportiu B, minorista Sagrada Font, Unió Esportiva, el que seria el mateix Xetec contra 14 el que seria el mateix 18 punts contra 7 punts. Aquest partit el podrà veure demà a la capital a partir de les 4 de la tarda, gol al camp municipal de Berga. Un altre, Montmajor, perdó, Valls de Torruella, club de futbol, Montmajor, futbol club, al camp municipal de Valls de Torruella, i l'àrbitre, Mohamed Elcarràs, és 15è i últim, el Valls de Torrella club de futbol, en 3 punts de 10 partits jugats, n'ha guanyat cap, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 8 gols a favor per 32 en contra, mentre que el Montmajor, futbol club, marxa a la desena posició, amb uh, 8 punts, de 10 partits jugadors n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6 12 gols a favor per 22 en contra uh, aquest partit, doncs, uh, Valls de Torroella, club de futbol, Montmajor futbol, club 15è contra Desè, 3 punts contra 8 punts, uh, aquest partit el podreu veure demà a partir de les 4 a la tarda, Valls de Torroella. I preparem el nostre primer derbi únic, eh, de la jornada. Es tanca en aquest grup, eh, la quarta catalana, grup 1. I no és un altre que aquest, Cacerres, club de futbol, Gironella, club de futbol atlètic B. El camp municipal de Cacerres i l'àrbitre Daniel Diorio Norberto. Ja, vereu, eh, ens acomiadem, ens acomiadem de la quarta catalana amb el, eh? amb un waou, eh. Waou, oh. waou. El Càcerres, que, que marxa la 11a posició amb 8 punts, de 10 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, sense gols a favor per 31 en contra, mentre que el Gironell, club de futbol atlètic B, marxa la 13a posició amb 7 punts, de 11 partits jugats amb un més, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 4, i n'ha perdut 6, 14 gols a favor per 26 en contra. Cacerres, que està a la alçada de 618 metres, l'estat del temps, amb cel descobert, la temperatura mínima i màxima rondarà a 1 14 graus, posem una miga, estarem uns 12 graus de temperatura, molt bé, direcció i velocitat del vent seran calmat per tant, a 0 km per hora, i l'índex ultraviolat màxim 1, que és un índex, recordem a la nostra audiència, ultraviolat, baix. Cacerres, club de futbol, Girolella, club de futbol atlètic, B. Oh, que seria mateix, un 0 contra 13. 8 punts contra 7 punts. I ja veieu, les espases estan afilades igual per igual. Eh? Aquest partit el podré veure demà. A partir de les 4, go. A partir de les 4, go, go, go, go. El municipal de Cacerres. L'alçó de Vinga, l'únic partit que es faltava era el vaganès Centre Cultural Recreatiu, que descansa. Per tant, eh, està ocupant la plaça de la 12a posició. vaganès Centre Cultural Recreatiu, amb 7 punts. De 11 partits jugats s'ha no guanyat. Dos n'ha empatat, un n'ha perdut. 8, 24 gols a favor per 30 en contra. Doncs res, a descansar. Anem a líquida, els de la tercera catalana, grup 7, ara sí que pugem un graonet, anem al primer pis, eh, la tercera catalana, grup 7, catorzena jornada, Marganell Club Esportiu, el banc Club Esportiu, el camp municipal de Marganell i l'àrbitre de venir, Cervantes Bassacs, Déu-n'hi-do, eh? Uh, tenim, doncs, que el Marganell, grup esportiu, l'equip local, marxa a la quinzena posició amb 12 punts, de 12 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 12 gols a favor per 19 en contra, mentre que els de l'Ulvan, del Berguedà, no fan massa bé, aquest any no els hi surt, està sortint res, segueixen a la última posició, la 18ena, la posició que ocupa, doncs, és la de QE estan a un punt, de 13 partits jugats no n'han guanyat cap, n'han empatat, empatat un N han perdut 12 no-gols a favor per 35 en contra aquest partit. Marganell, grup esportiu, el banc grup esportiu, el que seria el mateix, 12 punts contra 1 punt, 15 punts contra... Ai, perdó, perdó, 15 è contra el 18. Ai, ja podreu veure, avui, a partir de dos quarts de cinc, a goa en el municipal de Marganell. Vilomara, club de futbol, Sant Salvador de Cers, club de futbol a camp municipal, el pont de Vilomara i l'àrbitre, Joan Garcia Colomé. El Vilomara, club de futbol, marxa a la 17a posició amb 9 punts. De 13 partits jugats ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n ha perdut 8, 14 gols a favor per 30 en contra, mentre que el de Sant Salvador de Cercs van a la 14a posició, amb 12 punts de 13 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 13 gols a favor per 19, en contra, Vilomara, club de futbol, San Sauve de Cers, club de futbol, el que seria el mateix, 17è contra 14, è 9 punts contra 12, aquest partit és per avui, a partir d'un quart de 5, al municipal, el pont de Vilomara. I d'aquesta categoria, d'aquesta categoria d'aquest grup, El Cardona Club de Futbol, Porreig Club Esportiu, el camp de futbol, la Curumina i l'àrbitre Amet Ben-Amou Scali. N'hem parlat eh, amb el míster Joan Flores d'aquest partit eh, de Caradona, Club de Futbol, Porrets Club Esportiu. El líder és l'Alcantria, amb 34 punts. de és segon amb 30. El Joanenc, ara per ara, és tercer amb 29. Amb 26 tenim dos, dos equips eh, empatats. A quarta posició, Pirinei, que futbol club, i la cinquena, doncs l'equip local, el Porrets Club Esportiu. Pel que fa, el Sampadó, Club de Futbol, marxa a la sisena posició amb 19 punts. Uh, amb 17 punts, també tenim dos equips empatat de punts amb 17, eh? el, Brute, el Futbol Club que marxa amb la setena posició i el Súria el Club Esportiu que marxa a la novena. I doncs el rival del Porreig que marxa a la dotzena, que, dotzena posició amb 15 punts, eh? de 12 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 19 gols a favor per 23 en contra, mentre que el Porreig doncs, els seus guarismes són aquests, de eh? 26 punts, totals 13, de, de 13 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 32 gols a favor per 17 en contra. Cardona, Club de futbol, porreig, grup esportiu. 12è contra 5è, 15 punts contra 26. Això serà demà, a partir de dos quarts de 5, on doncs, el camp de futbol de la Corvina, Cardona. Seguem als replanets, no pugem més. Ens quedem a la tercera catalana, grup 6. De moment, a la catorzena jornada, Via Unió Esportiva B, Mascafa Futbol Club, al camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Marc Boronat Llano, és líder la Sabadellanca Unió Esportiva amb 3, 37 punts, el Montcada Club Deportiu és segon amb 31, l'Escola Futbol Bonaire marxa a la tercera posició amb 27 i la Biauna Esportiva bé, l'equip el equip local eh, marxa a la desena posició amb 18 punts de 13 partits jugats, ha guanyat 5, ha empatat 3, ha perdut 5, 26 gols a favor per 30 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Masquèafa Avui sí, Mascaef Club, marxa del 18a posició. Ara per ara és el cuè d'aquesta classificació. Uh, és el cuè amb, amb 5 punts de 13 partits jugats, ha guanyat un empatat dos n'ha perdut 10, 15 gols a favor per 50 en contra. Aviam, Unió Esportiva B, Mascafe Futbol Club, el que és el mateix desè contra 18è o el que és el mateix 18 punts contra 5. Aquest partit el podreu veure avui a partir d'un quart de 5. A on? Doncs aviam, al municipal Alfons Gunfaus. I continuem amb el replanet, eh? No pugem més ni baixem, de moment estem a la tercera catalana. Grup 5, ara, eh, la catorzena jornada. Sant Feliu de Codines, club de futbol, predenc futbol, club, el camp municipal, Sant Feliu de Codines. I l'àrbitre, Sergi Vidal Rodríguez. Amb una classificació que mana o a Ríquez primer és el líder amb 33 punts, el segon és el Mollà, club esportiu, amb 23, el Fulgaroles, club de futbol, és tercer, amb 22 punts. Mentre que l'Avinyó, també el trobem aquí en aquesta classificació, l'Avinyó, club esportiu, que el trobem aquí en aquesta classificació, és 18è, és el QE, amb 7 punts, eh, de 13 partits jugats, ha guanyat un empatat 4, ha perdut vuit. Tot això no és suficient perquè no, eh, no deixi l'última plaça eh, d'aquesta classificació. Uau! <ríe> amb 14 gols a favor i 35 en contra. M'ha vingut a rampa, increïble! Wow! <ríe> Un moment, sisplau, el massagista. Tenim massagista aquí, o no? Aquí a l'estudi no t'ocorre cap massagista per aquí. Uala, m'estic tirant per terra, eh? Ua, quina rampa, eh? Faig massa, massa esport, ja veieu. El dissabte, jo l'hauria Ja tinc una edat, i jo l'hauria de descansar. No hauria de fer tant esport. I també entren rampes, que si mal d'esquena, que si... No m'estranya, no m'estranya. que no paro, eh? No paro. Eh? Futbol, va, és que... Futbolçala. Ara, ara estem repasant el futbol, eh? Estem a... es que m'he perdut. Estàvem al planeta encara de la tercera catalana grup 5, eh? 14 jornada. Ehm um doncs això, eh? uh, Sant Feliu de Codines Club de Futbol, Predenc Futbol Club anem directe al Gran, a l'Avinyó que no sortia no, no, aquest, aquest, aquest partit guanyat quatre uh, empatats, no ha fet que sortís del, del Pou, eh? encara està a l'última posició amb 7 punts, mentre que el Sant Feliu de Codines l'equip local, marxa a la cinquena posició amb 21 punts, de 13 partits jugats han guanyat 6, ha empatat 3, n'ha perdut 4, 27 gols a favor per 25 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club Marxa a la novena posició amb 17 punts de 13 partits jugats. ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6. 26 gols a favor per 22 en contra. Sant Feliu de Codines, club de futbol. Predenc Futbol Club. El que és el mateix 5è contra 9è. El és el mateix 21 punts contra 17 punts. Aquest partit és per demà a partir de les 12 del migdia. A doncs, la municipal de Sant Feliu de Codines. <futats> Mentrestant estem esperant que arribi l'Albert Planes, perquè si es vol fer alguna secció, una, una petita secció del motor, nosaltres estem també esperant que marqui algú, sobretot si podria ser doncs, el Futbol Club Barcelona, si no es demanar molt, però bé, bueno, en fin, eh? Vull dir, tampoc no ens podem quedar malament amb els d'afició dels de ossos, una de Pomplon, eh? La veritat, nosaltres no, aquí no ens mullem, eh? No ens mullem per a almenys jo. A veure, si convé, potser també mullaré. Però ara, d'un moment, l'aigua amb la bec. L'aigua que hi ha aquí fora, amb la font, aquesta font que tenim d'aigua, d'un moment ens la bebem No ens la tirarem per sobre, potser algun dia ens la tirarem per sobre, ara per ara, no. I tampoc es mou el resultat, eh? A Pamplona, eh? El que és el Sàder. Oh, s'assuna de Pamplona a 0. Futbol Club Barcelona a 0. Estan, estan, estan, estan, arribant ja oh, el que seria la primera part. Anem a passar a la segona catalana, grup 5, estem a la catorzena jornada. El partit es va ser adelantat la setmana passada, l'Albi Club de Futbol 1, Solsona Club de Futbol 2, eh? pel que fa a la classificació i el partit per avui és el Borges Blanques club de futbol... Déu-n'hi-do, déu nhi déu perdó, no, no, no, no és aquest, o sigui que el Solsona va adelantar el seu partit, ara el Solsona és líder amb 32 punts. El Borges Banques és el segon amb 32 empatat de punts i el Tàrrega Unió Esportiva és el tercer amb 25 punts. I el tercer una mica llunyat, eh? 7 punts de diferència. Uh, diguem que bueno, el Soson ha conjugar un mes que es va ser el de la setmana passada. Que ells sí que van adelantar el partit, eh? Vam fer com els del bàsquet, no de dir-ho, eh? Bé, doncs això. Eh, doncs resulta que, que en aquest partit de mes ara juga el Borges Blanques, que és el segon empatat de punts, i juga contra el Mollerussa, eh? el club de futbol Mullerussa que marxa a la cinquena posició amb 21 punts. Eh? Un bon partit, doncs el que es veurà municipal de les Borges Blanques, eh? Perquè fa aquest segona Catalana Grup, sinc que recordem ara per ara, el líder és el Sol, el club de futbol amb 32 punts. Vinga, anem, falten 10 minuts per les dues i l'Albert no ve per enlloc, eh, ni m'ha dit res, ni m'ha dit res, no, no, no sé què pot passar, eh? Segona Catalunya, 4. Estem al 14 de la zona San Lorenzo, Unió Deportiva, Berga, Club Esportiu, el municipal el Sant Llorenç de Terrassa, i l'àrbitre serà Juan Francisco Bueno Morillo. El líder és el Caradeu, Futbol Club, amb 27 punts. Segona és les franqueses, del Club de Futbol, amb 26. Can Rull, Rómulo, Tronxoni, marxa ara a parar la tercera posició, amb 25. Pel que fa al San Lorenzo, Unió Deportiva, ocupa la desena posició amb 20 punts. De 6 partits jugats anem guanyar... Anà... De 6 de 13 partits jugats n'ha guanyat 6 n'ha empatat 2, n'ha perdut 5 21 gols a favor per 23 en contra mentre que el Berga Club Esportiu marxa a la novena posició amb 20 punts, els mateixos que el San Lorenzo uh, de 13 partits jugats doncs el mateix, 6 partits guanyats 2 d'empatats i 5 de perduts això sí, un gol menys a favor porta a l'altre 21 mentre que el, doncs els gols en contra són menys eh? n'hi ha han fet 19 amb el Berga n'hi han fet 23 amb el San Lorenzo Sant Llorenç, Unió Deportiva, Berga, Club Esportiu. Aquest partit el podreu veure avui a partir de 2-4. A Gona Municipal de Sant Llorenç... De de Terrassa. Però, perdó, us volia dir una cosa amb el Berga, perquè per la seva part, eh, eh, que avui es desplaça al camp del San Lorenzo de Terrassa a partir del 44, de ha fitxat el central Carles Blanc, també procedent del Club Esportiu Manresa. Així mateix, finalment, ha pogut fer fitxa en Joan Bertrans després de, de que el club manresà l'hagi alliberat, un cop finalitzada la seva etapa de juvenil. Ja ho sabeu, a nova incorporació al Berga, que és el central Carles Blanc. I l'altre partit, doncs, el Gironet Club de Futbol Atlètic, la torreta Club de Futbol, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre, Juan Carl, Juan Manuel, Canyes, Moya. Uh, el sellent corre per allà a la vora, eh? marxa la onzena posició uh, amb 18 punts. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic marxa a la, uh, la tretzena posició. Uf, carai! Amb 14 punts de 13 partits jugats han guanyat 4, han empatat 2, n'han perdut 7, 21 gols a favor per 26 en contra. Mentre que els de la Torreta Club de Futbol ara per ara ostenten la 18ena posició. O sigui, són els cuest del grup. Amb 6 punts de 13 partits jugats han guanyat 2, n'han empatat cap i n'han perdut 11. 14 gols a favor per 31 en contra. Gironella Club de Futbol Atlètic, la Torreta Club de Futbol al camp municipal de Gís. Dunella, 13è contra 18, 14 punts contra 6. Això que es podreu veure serà demà a de les quatre de la tarda. I anem a repassar la última classificació, ara que si pugem un altre grau més. Estem a les golfes eh? Ostres, quan parlo de les golfes amb ve aquell acudit al cap, que és tan bo, que és tan bo perquè no me'n recordo, no eh? me'n recordo del final eh? ara ja ni del final sabeu quan no feu exercici de memòria, ara em passa la mateixa Bé, ara podré dir que s'havia un xista que parlava d'unes golfes però que que, que ja no sé, ja no sé què, eh? jo ja no sé què més, eh? Hosti, mira que era bo, eh. Una nació guls, saps? Si es sap, plau, que truqui aquí el aquell mític cotxe, a aquell mític Seat, eh, el 8380850, i ens ho eh? Un chiste que anava de les golfes, eh, de les golfes. I jo no sé qui més hi havia implicat, però era molt bo, eh. Era bo, bo, feia molt riure. Eh? estem ja a la final de la primera part eh? o oh, Pamplona de sonar 0 futbol club Barcelona a 0 eh? es mantén el resultat doncs com dèiem anem a repassar ja estem a les golfes Mollet, Unió Esportiva, Club de Futbol Aviar, Unió Esportiva Municipal, Germans Golfalvo Gonzalvo, el camp número 1 i l'àrbitre serà Josep Maria Santiago Vicente L'Aviat és sortida complicada, Mollet. A partir de les 12 del migdia, l'entrenador dels bergadans, Pablo Becerril, ha dit que el Mollet té un equip per estar lluitant per les posicions cap capdavanteres. Té una plantilla molt compensada amb un davanter de referència com és Marc Massip. Nosaltres tenim confiança en el que fem, però no podem estar tranquils perquè a la classificació hi ha una forquilla d'equips amb pocs punts de diferència que lluitem per la permanència. Per a demà, Becerril no podrà disposar de por pintor per a acumulació de targetes. L'Avià està a punt de tancar el fitxatge, ja podem quasi, quasi assegurar que l'ha tancat del fitxatge d'Ignasi Carmona, jugador fins ara del club esportiu Porreig. I repassant aquesta classificació, podem dir que l'Horta Unió, Unió Atlètic Marxa la primera posició amb 27 punts. Empatat de punts trobem el segon i el tercer. El segon que és el Mollet, Unió Esportiva Club de Futbol i el Lliuret Club de Futbol, tots dos amb 22 punts el mullet, el segon és el rival de la Via Unió Esportiva que marxa a la novena posició amb 17, a eh? 5 punts de diferència de 13 partits jugats, ha guanyat 3 ha empatat 8, n'ha perdut 2 18 gols a favor per 17 a 4 metres com en res al Club Esportiu no li estan sortint les coses diguem que massa bé, diguem que molt malament més aviat, tirem a malament Uh, marxa a la setzena posició amb 9 punts, de 13 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 8, 16 gols a favor per 20 en contra l'Aviau uh, perdó, Mollet, avià Unió Esportiva, el que és el mateix 22 punts contra 17 2 al segon contra el Nubè aquest partit el podreu veure demà a partir de les 12 del migdia els germans Gonzalvo, camp número 1 de Mollet! Vanes de passar-se la notícia, es passeren una notícia de motor. Alvern no terim aquí, ja no serà aquí perquè en 3 minuts que falten, és impossible dir res, perquè ja ens salta, ens salta els informatius. Nosaltres ja anem a canviar. anem a posar la última. La última cançó, veiem si la trobo ah, aquesta. La que cubidem cada setmana al programa. Esperem que us agradi aquest programa. Esperem que compreu mosse des de la marató. No per nosaltres, perquè nosaltres tampoc en farem res. Però sí que perquè val la pena, eh? Val la pena per, per ajudar-nos amb aquesta gent, primera. I segona, perquè el disc és molt bo, és doble a més a més, en vénen dos. Tant sols us n'he posat un, una petita mostra del que ve. Us ho passeu molt bé, en el cotxe, a casa, poder escoltar-ho. De totes manera nosaltres, l última cosa que us volíem dir... Deixeu-m'obrir el diari per les dues ales, perquè el que ve ara... És l'apartat del motor, eh?, que no havíem dit res. I és que perquè fa l'automobilisme, 23è, ral·li de Tàrrega, demà el pilot d'Olors del Lluçanès, eh, afincat aquí a Berga, Josep Maria, membra de l'escuderia Gironella, prendrà part en aquesta competició que s'iniciarà a partir de 3 quarts de 9 del matí. Això sí, aquesta és l'última notícia que donem. Nosaltres no es podem dir gaire res més, podríem seguir, però ja no, ja no vull dir res més perquè avui que anem molt bé de temps falten dos minutets per la una us deixarem la cançó com sempre només desitjant vos un bon cap de setmana i una bona setmana entrant i, i, i esperant Doncs que estigueu tots a l'altra banda també del fil el dissabte que ve a partir de les 12 i 5 Molts patorets! Adéu! don't like you do maybe that 25SP if you keep revbbing New York.